Hoje dia 3 de dezembro de 2017 Nós estamos juntos aqui na Vida Nova, meu nome é Tiago E vou ministrar aqui a palavra Hoje em Filipenses capítulo 1, versículo 20 Nós vamos falar sobre compromisso E eu como com a sua atenção E com seu compromisso E está com o coração aqui, amém ou não? Amém. Glória a Deus Filipenses 1,20 O Senhor é bom Esse ano promete em 2018 O disser no Espaço Vamos viver muito de Deus Esse ano De compromisso, de comunhão, de crescimento Aleluia Deus tem coisas maravilhosas para nós vivermos, irmãos amém ou não? nós vamos viver tantas maravilhas de Deus nós vamos viver um crescimento em santidade, em graça em vida no altar nós vamos ver muito de Deus em nosso meio muitos novos irmãos muitos batismos, muitos casamentos muitas multiplicações dos núcleos Aleluia. Eu acho que não vai caber aqui para 2019. Eu vi poucos amém, eu espero que seja. Que tenha havido um grito de amém dentro de você aí. Amém. Amém? amém. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Esse ano 2017, está terminando. E com muitas lições aprendidas, mas como trampolim para coisas novas de Deus sobre nós. Por que pastor ficar com essas coisas que vai melhorar, para melhorar? Por que não é melhorar? É pensamento positivo? Olha, eu sinceramente não tenho nada contra o pensamento positivo, não. Eu percebo pensamento positivo porque pensamento negativo. Até porque a Bíblia, ela é cheia de esperança, né? A Palavra de Deus diz, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E se a esperança for negativa, a Bíblia diz, mas Abraão ah, creu contra a esperança, porque no caso dele, ele era estéreo. Então, ele teve que crer contra a esperança que era negativa. Então, eu quero trazer à memória aquelas promessas de Deus. A Palavra de Deus diz que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito se todas as coisas juntamente cooperam para aqueles que amam a Deus, então se você ama o Senhor e se você está dentro do propósito dele todas as coisas convergirão para o seu bem, mas quem é que ama o Senhor? Senhor Jesus disse Aqueles que têm os meus mandamentos E os obedecem estes são os que me amam Então Se você ama ter os mandamentos Se você ama Comer na palavra de Deus se você ama Ninguém ama mais o Senhor Do que ama a sua palavra Ninguém ama mais o Senhor do que amorar Não, eu amo muito a Deus Eu não amo a Bíblia Não existe isso Ah, eu amo muito a Deus, eu não amo orar Não existe isso também Ah, eu amo muito a Deus, só não gosto de congregar, não gosto daquele povo de igreja. Então, tem uma coisa errada, por quê? Quando a gente ama a Deus, a gente quer ouvir a voz dEle. A gente quer estar com Ele, que é a oração. A gente quer estar com parte dEle, que é... pecado. A gente quer estar com parte dEle. Por exemplo, Lucas... Eu não sei se Lucas é orelha, nariz, mãos, pés. Na verdade, isso é um monte de coisa. Mas, o Senhor Jesus disse que ele tem um corpo. Sabia disso? Então, se Jesus tem um corpo, ele é querer pegar o no corpo de Jesus assim, sabe? Dar um... um abraço, não é? Aí o corpo de Jesus, esse cara aqui, ó. Amém ou não? amém. amém. Então, o corpo de Jesus é igreja. Então a gente tem que estar perto do corpo de Jesus. Não tem esse negócio, eu amo Jesus, mas não amo o corpo dele. Tem que sou uma mulher falar eu amo meu marido, só não amo o corpo dele. É verdade que tem algumas irmãs que pensam isso, né? Às vezes o irmão fora de forma, né? Tá barrigudinho. Mas minha irmã, você tem que amar o corpo do seu marido, porque faz parte do seu marido o corpo dele. Então, o compromisso, ele é. Muitas vezes evitado Porque nós não nos comprometemos Mais tarde eu vou ler ali O que os melhores dicionários do Brasil Dizem sobre compromisso O que é compromisso? Você vai ficar chocado Mas logo também nós vamos ver Como o compromisso Tem a ver com a fé cristã Alguém já disse que o cristianismo É a religião do compromisso Não tem como você ser cristão De verdade Sem se comprometer Vamos ler Filipenses O que o texto diz Diz assim Segundo a minha ardente Versículo 20 Segundo a minha ardente expectativa E esperança De que em nada serei confundido Antes Com toda a ousadia... Será tanto agora... Como sempre... Engrandecido no meu corpo... Quem engrandecido no meu corpo? Cristo... Seja pela vida... Seja pela... Morte... Porque para mim o viver é Cristo... E o morrer... Luro... Vamos orar? Senhor em nome de Jesus fala conosco esta noite, nesses poucos minutos que nos restam, que o Teu Espírito Santo nos atinja profundamente, a nós, os irmãos que estão vindo em casa, que estão vindo em outros lugares, estamos distantes, nós pedimos que o Teu Espírito Santo fale, Pai, a Tua voz é irresistível. então alcança-nos em nome de Jesus, fala ao nosso coração, nós precisamos ouvir a Tua voz, Tira de nós agora toda a resistência humana, todo preconceito, com o lugar, com quem está falando. Que em nome de Jesus possamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Contei uma história aqui há um tempo atrás, lá nos Estados Unidos. É, por falar em Estados Unidos, gente, é, é, o pessoal lá da, da universidade queria fazer mestrado? Me aceitou, Glória de a de Deus Agora é orar Vai <risos> poder fazer, né? Não vai como é, né? Lá da Florida Christian University E aí, Marcos, aí, Florida Christian University Florida Christian University Então, se Deus quiser, eu começo agora em dezembro Aí, orem comigo, irmãos, por favor Bem, e lá Perto da Florida Christian University Os irmãos americanos, geralmente, eles congregam de manhã É muito raro a igreja ter culto à noite não sei média igreja, que tem vários cultos E aí, num no domingo de manhã Um certo membro dessa igreja O culto é 11 horas Então, deu 10h40 A mãe foi lá no quarto, botando na porta Filho, filho, levanta Tá na hora da igreja Aí, o rapaz Ah, mãe, me deixa, me deixa Filho, estou na hora da igreja Mãe, me deixa, mãe, me deixa. ele breu todo, a mãe foi lá, abriu a porta, puxou a coberta e falou, filho, é hora da igreja. E aí o rapaz disse, mãe, me dá três motivos que eu tenho que levantar agora. A mãe disse, primeiro motivo, embora você seja solteiro, filho, você já tem 40 anos. Já está na hora de ter um certo compromisso com as coisas de Deus. Ah, tá bom, tá bom, mãe, então me dá o um segundo motivo. Filho, eu quero ficar Filho, você é crente, como é que um servo de Deus, como é que alguém que já confessou Jesus, não quer estar no meio dos irmãos, não quer congregar, você tem que congregar. Tá bom mãe, então me dá o terceiro motivo que eu vou. Filho, você é o pastor principal da igreja. Que falta de compromisso, hein? Então, eu quero que você tenha o um compromisso de estar aqui comigo agora, amém irmão? Amém. Irmãos, tem um texto em Colossenses. Nós lemos o texto de Filipenses que Paulo diz: Quer eu viva, quer eu morra. Olha, se viver Cristo, morrer para mim é lucro. Eu quero que na, na minha morte, na minha vida, Ele seja glorificado. No texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 23 diz: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, rumo ao Senhor. E não há homens. O que é que faz a diferença? Quando você vê, por exemplo, um, um empresário bem-sucedido. Aí você pode dizer, não, ele é bem-sucedido porque ele recebeu a herança do pai. Porque... Ou então você pode dizer, não, porque ele se dedica muito, por isso que ele é bem-sucedido. Então você diz, não, é por causa do nicho de mercado dele. Ele vende água mineral no deserto. Né? E aí, você vai dar um monte, mas para cada um desses casos, você vai ver alguém com mais recursos e com menos sucesso. Se você olha um pai de família que tem um sucesso, como quando eu digo sucesso, estou falando de fama, estou falando de êxito, amém? Tem sucesso como pai de família, a esposa é feliz, os filhos são felizes, o lá progride, o lá é um lugar de cura, o, o, o lá é um lugar que é, como eu digo, uma igreja, no melhor sentido da palavra, igreja. E aí, você pergunta, qual a diferença ali? Um aluno na faculdade, às vezes eu tive uma turma de 50 alunos, eu vi, eu vi pessoas, eu fui, fiz parte de uma boa turma de psicologia, mas eu lembro que, que quando a gente formou, até hoje tem gente que nem sabe o que está fazendo na vida ainda. Pastores, por exemplo. O que faz um pastor tem... Tem um ministério bem sucedido O que é um ministério bem sucedido? É, um ministério, é uma igreja que tem Poder de Deus Palavra de Deus É uma igreja que tem Mais do que poder no sentido de sinais O que eu acho que é importante também Mas é uma igreja que os crentes são alimentados é, Os crentes são Os crentes são agregados pelo Senhor O crente que quer, cresce Por que, que tem igrejas que progridem e outras que não progridem? Geralmente desculpa do pastor, essa é a desculpa que o rebanho dá, não é? Esse, Poxa gente, tantas cadeiras vazias aqui, né? Embora se todos os irmãos da vida nova venham para o culto, não dá aqui, mas eu não sei por que tem isso, né? Que a gente tem essa, esses dois domingos, um domingo que a gente resolve com o eu vou trabalhar muito isso em 2018. Mas se todos os irmãos Estamos na Vida Nova, faz parte Vai para os núcleos, congrega, dizima Se todos virem, fica apertado aqui Mas vamos dizer que só tem a gente aqui Você olha para esses bancos aí diz assim, claro, é culpa do pastor E o que é que o pastor diz lá de cá? É culpa do remando. Por quê? Porque há, há um troço em nós Que resiste Ao Compromisso O empresário bem sucedido, o pai de família bem sucedido, a igreja bem sucedida, pastor bem sucedido, o pai bem sucedido, ele é bem sucedido. Se você fosse resumir em uma palavra, você poderia resumir nessa: compromisso. Se nós formos uma igreja comprometida, irmãos, ninguém segura. Né? As portas do inferno não prevalecerão. teve um matemático Arquimedes, ele disse o seguinte me dê uma alavanca e um ponto de apoio que eu vou mover o mundo aí você diz assim peraí, o que é que me falta? Jesus já fez a parte dele o Pai já fez a parte dele o Espírito Santo também já fez a parte dele qual é a minha parte? Eu diria, irmãos, que o compromisso é a alavanca que move o mundo espiritual. O que Arquimedes falou? Me deu uma alavanca, um ponto de apoio, que eu movo até o mundo. É uma regra da física. Ele é matemático, mas isso entrou depois na parte mecânica da física. Todas as vezes que nós culpamos, ou delegamos, ou terceirizamos o fracasso, qualquer fracasso na nossa vida... A outra pessoa, nós estamos sendo descomprometidos. Todas as vezes que você explica um fracasso pessoal, usando o argumento que lhe exime da responsabilidade, você está sendo descomprometido. Mas quando você admite que fez Parte naquele processo que não foi bem sucedido, você está se comprometendo. Então, no mundo espiritual, o que é que funciona? O compromisso. O dicionário Weiss, ele chama o compromisso de quê? O compromisso é dar empenho moral, envolver-se, se fazer refém, se fazer avalista, pactuar-se solenemente, entregar-se por garantia, isso é se comprometer, olha só, o que é se comprometer, é dar em moral, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, é o penhor da nossa salvação, então o Espírito Santo se comprometeu em manter essa aula, você sabia disso? Aqui. Existe um princípio de, de persuasão, é chamado princípio da reciprocidade. E em diversas culturas, pelo mundo afora, a gente se sente obrigado, naturalmente, psicologicamente, a gente se sente devedor daquele que nos faz alguma coisa. Então, a própria palavra de Deus traz o princípio de que nós somos devedor daqueles que nos vencem. Então, quando você, por exemplo, ganha uh, um favor de alguém... Há uma sensação, uma necessidade saudável de, de atribuir, não é? Quando alguém, quando alguém lhe é favorável, quando alguém é zeloso com você, não dá aquela vontade de você, quase uma obrigação de você fazer uma coisa pela outra pessoa. Isso é natural, isso é humano psicológico. Por que espiritualmente, às vezes, a gente deleta esse princípio tão orgânico, tão humano dentro da gente? sendo que o Espírito Santo se comprometeu, Ele se fez penhor com você, Amém. então qual é o mínimo de reciprocidade que nós trazemos? Eu preciso me comprometer com as coisas que o Senhor me chamou a viver, a palavra Deus diz, ai daquele que faz a obra do Senhor, relaxadamente, nós achamos que a obra do Senhor é o quê? Ser pastor, Se pastor é fazer a obra de Deus, né? Ser um missionário, isso é a obra de Deus Amigo, depois que você recebeu Jesus Tudo que você faz é a obra de Deus Ou era para ser Ora, não foi o que Paulo falou? Tudo que vocês fizerem, façam como se fizesse ao Senhor Então tudo que eu faço é a obra de Deus Deve ser feito da melhor forma possível Deve ser feito considerando os princípios Deve ser feito sem ignorar Uma, uma obra maior Então, se eu sou comprometido com os princípios do Senhor, tudo que eu faço deve respeitar esses princípios isso é compromisso, por exemplo Lucas é casado com Jana Lucas tem um compromisso com Jana Lucas não pode fazer qualquer coisa que vire esse compromisso com a mulher dele porque ele é comprometido com ela, amém? pode O verdadeiro evangelho é o que eu não posso ter nenhum tipo de comportamento, omissão ou pensamento que seja contrário ao plano maior que Deus se comprometeu a, a fazer comigo. Isso é maravilhoso que abrange todas as áreas, é por isso que eu digo, usando o próprio texto de Filipenses, tudo que é de boa forma não é nisso pensar, isso é um princípio muito lindo andando quando eu falo isso, eu tenho sempre falado, até o que eu penso deve ser algo publicável, não há nenhuma área em você que seja livre de respeitar o compromisso que você fez com o Senhor quando você se rendeu a Ele, o que a gente tem que ter cuidado, inclusive quando fala da conversão, conversão não é só você crer em Jesus, porque crer em Jesus os fariseus, os escribiras creram e jogaram pedras nele, é crer e viver Jesus, Aquele que confessa com a boca e crê com o coração tem que ser mais tem que ser algo que sai só do crer e passa a ser o um fazer. Amém ou não amém? É o um fazer baseado no crer. E aí vai ter várias fórmulas bíblicas de salvação dizendo que assim, assim é que acha quem é salvo, assim, assim que acha quem é salvo. Você vai ver que em todas elas você vai ter uma área que é cognitiva, que é emocional, que é psicológica, que é crer e outra que é prática, que é física, que é fazer, que é realizar. Uma coisa assim é outra, não adianta. Como diz Romanos, aquele que crê que o coração e confessa com a boca. Sempre vai ser assim. Amém ou não? Aqueles que têm os mandamentos e os obedecem. Sempre assim. Sempre assim. Sempre assim. Sempre assim. Então, qual é o meu compromisso com o Senhor? Uma vez que eu me faço avalista, eu me entrego por garantia, eu sou comprometido, ou eu devo ser comprometido com esse senhor que me chamou compromisso é até onde eu vou sem poder voltar atrás está chutando né é quando vai chutar compromisso é até onde eu vou sem poder voltar atrás quando você casa você faz o compromisso no um dia eu fiz, casamento mais, e mais mais atual aqui de Marcos Uma vez que ele se casou com Elba, não pode voltar atrás. Por isso que a gente pergunta, né? Você quer mesmo, Sempre os homens fazem brincadeira assim, né? Então, quer fugir? O carro está aí. Dá tempo ainda. A maioria deles diz, fugir nada. Eu quero minha esposa. <risos> Amém. Não pode voltar mais atrás. Porque você se comprometeu. Se comprometer... É... Fazer uma promessa... Onde há uma parceria. É uma comunhão de voto. Compromisso. A pergunta é... O quanto nós somos comprometidos com o Senhor do Evangelho? E como esse compromisso... Se aplica? Como esse compromisso... Se afetiva Está aqui comigo, amém ou não? Amém. Uma vez eu tinha uma quantidade de comida E... Estava fazendo uma trilha E eu tinha um caminho para eu ir Eu tinha que escolher muito bem o um caminho Porque se eu pegasse o caminho errado A comida ia acabar E eu podia morrer de fome E aí eu me comprometi a escolher um caminho a gente tem que escolher o um caminho direito baseado no compromisso que a gente faz no que a gente tem o que é que eu tenho em Deus para poder caminhar no determinado caminho? caminho lá em Tiago diz que eu devo ter muito cuidado quando eu peço eu devo pedir crendo quando eu peço a Deus outro dia eu preguei algumas vezes esse mês passado É, pedir, dar se usar, buscar e acharei, bater, abrir se usar. então, mas às vezes a gente pede de forma incrédula ou a gente pede só para usufruir nossos, das nossas próprias vontades e, mas Deus não se agrada de quem age assim então, para tudo os seus desejos os meus desejos, irmãos, tem a ver muito a ver com quem nós somos comprometidos. Por exemplo, uh, se você trabalha na empresa, e essa empresa ela, tem segredos, pode ser de programas, de computador, pode ser de fórmulas, pode ser um conteúdo intelectual, e você tem um compromisso com aquela empresa. Mas... Tem pessoas que começam a fazer um jogo duplo e começam a vender essas informações de alguma forma, fazendo isso de forma escondida. E a gente sabe que isso é ilegal e imoral. Por quê? Porque ele não está honrando o compromisso com a empresa dele. Nós temos o compromisso de acompanhar os nossos filhos na escola, com a saúde, com questões básicas, seja no casamento ou não, você tem compromisso com a sua obra-prima, tem que honrar. Agora, o que eu quero, eu não quero nem tanto trazer respostas para você, eu quero trazer perguntas mesmo, eu quero que você saia daqui por com a uma ideia de qual é o meu compromisso com Deus. Qual é o meu dever com Ele? O que é que Ele requer de mim? Você está aqui, amém ou não? Amém. Até onde você já foi com Deus que não pode mais voltar atrás? Qual o seu nível de compromisso com Deus que você não se vê tão mais livre assim como antes? Nós gostamos de liberdade, né? Sem saber que a verdadeira liberdade está em Jesus, aí sim está a verdadeira liberdade, porque a verdade é que liberta, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, então é Jesus quem liberta, mas a gente às vezes quer o quê? Quer curtir um pouquinho dos dois mundos, a gente quer o que o mundo oferece, e a gente quer o que Deus oferece, Que na verdade... É, eu acho que Deus está lá naquele trono dele, lá longe. E ele assim não tem. Ele não tem assim. Sabe necessariamente o está se passando comigo. Irmãos, Deus não é tão grande. É algo um poético que eu vou dizer, me permita a licença poética. Deus não é tão grande que não se importe com os mínimos detalhes da sua vida. Nem tão pequeno que não tenha poder para resolver qualquer situação da sua vida. Qual é o compromisso que eu tenho com Deus? Até onde eu fui com Deus... Que eu não posso mais voltar atrás... Se fazendo essa ideia de que o compromisso... Entre duas pessoas... É até onde eu vou sem poder voltar atrás... Considerando que Deus é uma pessoa... Então... Até onde foi meu compromisso com Deus... Que eu não posso mais voltar atrás... Você sabia que existem pessoas... Que diziam assim... Não, está tudo bem com Deus... Mas se as coisas apertarem... Uma vez eu vi uma coisa trágica... Eu vou dizer uma engraçada... Uma moça que já estava um tempo sem, sem conseguir um namorado, e ela já estava ficando mais madura, né? E aí o tempo foi passando. Ela falou assim, ó, já falei com Deus. Se nesse acampamento ele não me arranjar o um namorado, aí eu vou partir pro o mundo. Que aparecer. Vou cair pra dentro. Gente, eu fico vendo, né? Deus tem um compromisso de amor tão grande que não manda um raio na cabeça do só dessa, né? Não é? Tão amoroso. Não é verdade? A Bíblia diz que não andei de junto desigual, a gente não pode casar com quem não é da mesma fé. Ah, mas aí a gente era casado e eu converti, ela não e ele não. Aí é outra coisa. Aí a sua conduta vai santificar a casa, como diz Paulo fala aos maridos. Ok? Mas, mas, antes de, vocês, de você ter o um compromisso, a Bíblia não recomenda não. Deus criou uma estratégia para que não. Se voltasse atrás num no compromisso, qual é o símbolo, irmãos? A Bíblia chama de aliança. Quando o Abraão aparecia com um canivetinho assim, e os servos dele olharam para o primeiro compromisso: que será isso? Um cutelozinho afiadinho. Ele disse: bem, gente. Eu bati um papo com Meu Deus, e ele quer fazer uma aliança comigo. O povo de terra já bom, né? Olha, Deus, nosso Senhor Abraão tem Deus, e é um Deus de aliança, que legal. Aí mas vamos imaginar: ele tirou aquele tutel da bainha, bem afiadinho. Falou, vamos agora, fila, fila, como será? Vamos lá. Eu tenho a dúvida. E aí só os homens aí os homens eram a fila botou uma pedra assim embaixo falou: vamos lá meu filho, põe pra fora aí que é isso meu senhor Abraão algum deve ter pensado que Deus é esse aí Abraão pegou na ponta do pênis dos servos dele puxou a ponta da pele e passou a faca eu imagino que sofreu mais um segundo da fila que o primeiro depois do susto, né? imagina lá o décimo, o vigésimo aqueles homens gritando, chorando hein? um somão de barro falando, oh, mas isso vai aí ele pegou aquela roma de prepúcio olha aqui o senhor, aliança aliança, sacrifício a gente quer, né? Ou aliança em sacrifício Não existe aliança em sacrifício O sacrifício mais importante Jesus fez na cruz, amém? Não estou falando desse tipo de sacrifício Estou falando sacrifício que é você não fazer a sua vontade Sabe o que é submissão? É você fazer o que não quer, quando não quer Com quem não quer Fazer o que quer Com quem quer, quando quer Não é submissão Mas submissão É fazer o que não quer, quando não quer Com quem não quer Então, irmão, deixa eu jogar para vocês, Deus deu o nome ao compromisso, ele chamou de aliança. Se você tem uma aliança com Deus, ele tem uma aliança com você. Ou melhor, Deus fez uma aliança com você, você nem queria ele. O Bíblia disse que nenhum homem quis a Deus, nem um só, nem um sequer. Ele foi lá, e buscou, fez uma aliança com você. Agora você é dele, amém ou não? Amém. Uma vez que você é dele, você também tem uma aliança com ele. E presume-se que nessa aliança você tem um compromisso com ele. Agora, a pergunta é, quando esse compromisso se aplica? Domingo? Será que foi? Domingo? De repente, né? Vou ter um dia para eles serem santos, né? Vestir uma roupa mais santa, né? É engraçado quando eu vou me para pregar em alguma igreja, amo, vou várias igrejas já fui, vou direto. E alguns irmãos sérios até, eles têm umas convenções interessantes. As irmãs no culto tem que usar saia, mas na vida normal pode usar calça. Não entendo, sinceramente. Na igreja tem que usar uma roupa composta Na, Em casa, no, no trabalho não Pode se vestir como quiser É uma coisa engraçada isso Eu acho que Jesus chora, ri, Dessas coisas Tem que usar uma roupa decente o de lugar Seja homem, seja mulher Só isso, viu não? Simples assim E eu digo, eles me chamam o que querem que eu vou pregar nesses lugares E eu digo assim, não, acho engraçado Porque aqui, as irmãs são de saia Mas eu vejo vocês na cidade de calça Como é, aqui tem um Deus melhor, domingo, do que na rua Como é isso? Isso é trágico, irmãos. O compromisso não é um dia só Eu não tenho compromisso com o Paulo um dia só Se eu for o Congresso lá na Coreia Eu continuo com o compromisso com a minha esposa Qualquer dia Qual é a revolução que Deus quer fazer conosco? Você tem que levar aliança e compromisso aonde você for. O que você estiver fazendo. O lugar que você estiver. Isso é maravilhoso porque você tem mais do que uma sensação de proteção. Você vive o um princípio. E quem vive o um princípio é um abençoado. É abençoado no sentido não que está ganhando alguma coisa, mas no sentido de estar fazendo a vontade de Deus. Existe bênção maior do que está sendo a vontade de Deus. Por que, que nós criamos tanta confusão por falta de compromisso? Pouco compromisso, pouco empenho, quase nenhuma aliança. Mas o que o Senhor tem o chamado, irmãos. E Ele tem falado comigo. Nós precisamos viver um compromisso. Um compromisso real. Um compromisso irrefutável. Um compromisso que leva você a comportamentos que não dá para voltar mais atrás. Não dá mais. Não dá para preferir comer, orar, não dá para preferir é, é, dizer que não, eu amo a Deus eu não amo a Bíblia, Não, eu amo a Deus eu não amo a igreja. Esse compromisso com Deus, ele tem que ser palpável, plausível. Como é que alguém diz que ama a Deus que não vê sem amar o irmão que vê? Tem uma coisa equivocada? Jesus é tão maravilhoso, olha... Eu estou feliz que Jesus veio à terra, porque ele disse coisas. Você pega o livro de João, é perto de Jesus. Oh, se Lucas é o, o Evangelho da cura, se João é o Evangelho das perguntas, Jesus pergunta, perguntas perguntas que vão assim fundo. Jesus pergunta para o sujeito: o que é que você quer? O que, que você quer? Um cara que estava há tanto tempo... Aleijado... Esperando a água se mover para se jogar na água... Para ser curado do, do tanque de Bethesda... O que é que ele queria? Claro que ele queria o quê? Ser curado! Não queria nada! Ele já estava tão acostumado com a situação dele... Que o que ele queria de repente era uma esmola... Sabe? E Jesus perguntou... O que você quer? Em vez de dar uma resposta... Ele uma desculpa... Meu. É Senhor... Sabe como é, né? Ó, oh, aquele ali é surdo, mas não é cego. A água mexeu aí, uh, mergulha. Aquele ali é, é, não tem um braço, a água mexeu, mergulha. Mas e eu? Eu tô, eu tô parafraseando, mas exatamente assim para o texto Eu não tenho as pernas, eu sou aleijado. Então, é como se fosse assim, eu estou na beira do milagre, mas... Gente, o próprio milagre, a vida estava na frente o que é que você quer? Eu não sabia. Eu não sabia o que queria. Ó, oh, se Jesus encostar em mim e falar assim, o que, que você quer? Eu digo, senta aí que a lista é <risos> minha Meu Deus, tanta coisa! Eu tenho orado por três coisas. para ser. Santo, sábio e são. Ninguém e segura, rapaz. Um cara que é santo, sábio e são, já pensou? Santo é Deus que fez a obra da gente. Quando eu digo santo, é responder o que Deus já fez, amém? Sábio é porque Deus disse: peça que eu lhe dou. Pode pedir, que quem lhe pedir do no Espírito de no Sabedoria eu encho. Não é assim que a Bíblia diz em vários textos. E são para poder curtir tudo isso. Não é? Aí Deus pergunta a você O que é que você quer? Ah Senhor, você não sabe a minha história Já sofri tanto tempo Ah Senhor, olha só olha, olha minha irmã, minha irmã é tão abençoada Com aquele maridão dela, ela nem merece Mas o Senhor resolveu abençoá-la Olha minha mãe que era mãe da oração, Como eu queria ser como ela Mas olha, olha para a minha história Senhor Eu sou tão sofrido Eu acho que as pessoas assim, querem que Deus tenha pena. Deus não de tem pena de ninguém. Que o pior sentimento que pode ter para alguém é a pena. Deus tem um compromisso e está diante de você. E diz: E aí? Qual é a promessa que é hoje? Antes da gente acabar, eu vou acabar já. Preste atenção aqui. Eu vou acabar. Semana que vem eu continuo. Deus está falando sobre isso esse mês todo. Pergunta. Vou fazer pergunta que nem Jesus fez em João. Até onde você já foi com Deus que você não pode mais voltar atrás? Você já viu que é comum você encontrar um irmão em Cristo que já congregou com você em algum lugar, aí você está no shopping, numa viagem encontra ele, pergunta o quê? Fica todo sem jeito para perguntar se ele ainda é crente. E aí, não está congregando aonde? Porque as pessoas.. Bem verdade que existem situações que nos obrigam a sair do que a gente congrega. Mas às vezes é falta compromisso. Você sabia que você está aqui na vida nova? Quem é membro aqui diz amém? Eu digo, nós, eu tenho os meus, são muitos, eu preciso muito levar eles mais a sério. Talvez eu esteja pregando hoje mais pra mim do que pra você, mas eu não ia ficar só pra mim com isso, eu ia dividir com você, amém? Então, se você é da vida nova, você tem um pastor que Deus construiu sobre você, eu posso até não gostar quando ele dá uns gritos, uns pulinhos assim, umas tambadinhas assim, mas seu pastor, aí seu pastor chega e diz assim: Olha, Eu preciso que você busque alguém para discipular. Eu preciso que você busque o seu discipulador. Bate na porta e importuna ele, meu discipulador. Vamos se encontrar. Eu preciso falar com você. Seu pastor diz que da nova a gente tem o compromisso de fazer parte dos núcleos. Porque a igreja na casa é bíblica, ela é poderosa, ela... Ela é a ponta da flecha da igreja. Se a mulher for perseguindo, isso aqui tudo cai, São fica aqui nas casas. Qual o meu compromisso com o meu núcleo? Meu pastor fala, eu tenho que ter os meus Natanaéis. O que é o meu Natanael? Vai lá no site ww.vindanovtabuna.com.br. Bota lá Natanael, vai aparecer um sermão lá. Show de bola, o sermão! Glória a Deus, aleluia! bem estudadinho, pregado, muito claro, você vai ver que todo crente tem o um compromisso de estar investindo em alguém para que essa pessoa venha converter, você invista nessa vida e prepare ele para dar mais frutos, compromissos leves, nós não somos uma igreja com 50 ministérios, baraco um monte de evento, eu simplifiquei ao máximo, você já percebeu isso? Ao máximo. De novo, a nova escola bíblica é cinco horas. Quando tem, Que às vezes sou humano, às vezes estou com outro compromisso, não posso, não venho, avisa você está na bênção. Ano que vem eu vou até ter mais compromisso com isso. Mas vou te contar, vou abrir o coração para vocês. Eu chegar aqui, ter dois, três irmãos e dois são natanael que a gente está investindo. Eu fico triste. Muito triste. Claro que fico vai fazer o que? orar, você um pastor melhor orar mais pela igreja ser mais dedicado eu sempre me culpo por qualquer situação da igreja, é meu papel se as coisas vão bem mas se as coisas vão mal eu também tenho que me responsabilizar não é assim que o líder tem que fazer? isso um compromisso então qual é o sentido da gente enxugar os compromissos aqui da nova para serem os compromissos o mais bíblicos, o mais simples para que todos possam cumprir, sabe? amém ou não? Então se eu congrego aqui, eu tenho um compromisso aqui também. E para terminar eu quero te falar uma coisa, ó! Sabe quem ganha quando faz a sua parte No que é compromisso com a palavra de Deus? Sabe quem ganha? Nós. Nós ganhamos. Nós é que ganhamos. Sempre nós é que ganhamos. Sempre nós é que ganhamos Quando nós temos o nosso compromisso com Deus você está aqui ainda, diga fique de pé para nos chorar semana que vem, se Deus quiser, a gente continua Senhor, obrigado porque o Senhor tem um compromisso conosco apesar de nós Senhor, em nome de Jesus que teu Espírito Santo nos ilumine aplique em nossos corações a tua palavra nós precisamos Acordar para o que nos comprometemos com o Senhor. Em todas as áreas. Senhor, o que será de nós? Se nós formos comprometidos realmente com a nossa família. Com os nossos negócios. Com o nosso casamento. Com a nossa igreja. Senhor, ninguém vai segurar porque a Tua Palavra diz que quem é chamado segundo o Teu propósito e ama o no Senhor, tudo coopera a favor. Então, que em nome de Jesus, paremos as desculpas e nos e mergulhemos no compromisso. Compromisso com o Senhor, compromisso com a Tua causa. Tua Palavra diz, ai daquele que faz a obra relacionada. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, Glória a Deus. Eu vou mudar a minha oração. Teu Espírito Santo já tem feito. Que nós tenhamos a vergonha. E compramos o nosso papel. Porque tenho, o teu Senhor já cumpriu. Em nome de Jesus. Amém. Amém? amém. Você dá ainda me ama, diga amém. amém. Glória a Deus. Aleluia. Se sente um pouquinho, por favor.